20. A csöndet az óraütést törte meg a halban. Hetet ütött, és Hézel megmozdult. Számlálta az ütéseket, és nem akart hinni a fülének. Kételkedve nézett az órára. Fél órája nézte meg, hogy mennyi az idő. Fél órával ezelőtt Eugene még meg se jött. Hézel még mindig nem tudott a jelentésről, amely talán már el is jutott a rendőrséghez. Fél órával ezelőtt ott ült abban a székben, és úgy érezte, hogy élete mély pontra jutott, mert Eugene elhagyta. Most azonban már az is kétséges volt, hogy folytatódik-e egyáltalán az élete. Futva indult a lépcső felé. Jeff DiMarco odakint várt a kopéjában. Elégedetten látta, hogy Eugene a házhoz hajt és bemegy. Hézzel tehát megkapja a figyelmeztetést és a lehetőséget a menekülésre. Mit csinálnak vajon odabent a világos ablakok mögött? Mit mondanak egymásnak az utolsó találkozások alkalmával? Vajon megpróbál a hézöl tagadni a férfi karjában? Sóhajtott egyet, lejjebb csúszott az ülésben, elnyomta a cigarettáját, és azonnal rágyújtott a következőre. Kár, hogy nem lehet ott. Megpróbálta Eugene helyzetébe képzelni magát, az ő fejével gondolkodni, és azt érezni, amit ő érez, amikor ránész akinek a haja csillog a villanyfénybe, csak tekintete rémült. Vajon nem támad e fel benne a vágy, hogy eldobjon mindent, ami e van, hogy ott folytassa, ahol tizenhat vagy még több esztendővel ezelőtt elkezdte, hogy hézővel együtt elbújdosson? Ha én volnék a helyében, gondolta Jeff, lehet, hogy megtenném. De a következő pillanatban már tudta, hogy ezt nem gondolta komolyan. Eszter házában a hátsó szobában égett a villany. A kárbesről látta, hogy az asszony odaáll az ablakhoz és eloltja a villanyt, és ebből már tudta, hogy ő is leskelődik. Szép kis pár vagyunk, mosolyodott el fanyarul Jeff, ahogy így együtt törködünk. De pár alkotott ő eugene is, hiszen mind a ketten cinkosai lettek egy gyilkosnak, méghozzá egy különösen kegyetlen gyilkosnak. eugene tulajdonképpen nem lehetett más választása, neki nyomós oka van rá, hogy cinkos legyen. De ő, Jeff, csak egy szép arc miatt keveredik cinkosságba. Csak egy szép miatt miatt... Észrevette, hogy nyílik és csukódik a bejárati ajtó, és Eugene siet lefelé a lépcsőkön a kocsiához. Egyedül. Beindította a motort és elhajtott. Már az utca végén járt, amikor bekapcsolta a reflektorokat. Jeff sziszegve engedte ki visszafolytott lélegzetét. Az az ember helyesen cselekszik. Visszamegy a feleségéhez, a gyermekéhez, a kényelmes életbe. Nem vitás, hogy az első dolga az lesz, hogy felhívja az ügyvédjét. Az ügyvéd nyomban mozgósít mindenkit, aki csak számít. Beszél ezzel is, meg azzal is, hangsúlyozza Eugene társadalmi helyzetét, és kéri, hogy legyenek tekintettel a családjára. Amennyire csak lehet tisztára fogja mostni eugene -t. Jeff tudta, hogy csak az ő javíthatatlanul romantikus képzeletében létezik másféle esztelennek látszó, a szerelemért mindent odaadobó ki befejezés. Eugene helyzetében ő is ugyanígy cselekedne. Rachel Hurd emberi értékei örökké tiszteletet parancsolnak, nem olyan mulandók, mint egy szép arcokozta bűvölet. Jeff újra a ház felé nézett. Hézzel Clement egyedül maradt élete romjai között. De Jeff biztos volt benne, hogy az asszony nem fogja sírásra vesztegetni az idejét. Cselekedni fog, mégpedig azonnal. De majdnem öt percbe veletelt, mire az emeleten kigyulladtak a villanyok. Hazel csak a legszükségesebb holmikat csomagolta be, miután a kamrából elővett egy közepes nagyságú bőröndöt, és körömleszelővel lekaparta róla az aranybetűs monogramot. Józanul ügyködött, nem esett pánikba. Ilyesmit most nem engedhetett meg magának. Szépségápolószerek, fogkefe, fogkrém, fehérnemű harisnyák, Hálóingek, pongyola, Hangosan végig gondolta a listát, miközben a hajkeféjét, a fésűjét, a kék-sötét ruháját, a cipőjét és a papucsát is becsomagolta. Több nem is kell. Egy ilyen bőrönddel bármelyik hotelban megszállhat anélkül, hogy gyanút keltene. Becsukta és bekapcsolta a bőröndöt. Körülnézett a szobában és egyetlen pillanatra engedett az érzelgősségének. Az egyik fiókból kivette a papír alól egy kis fényképet. szemtelenül rápillantott és betette a retiküljébe. A kép Júzsint és őt ábrázolta. Egy olcsó kis vacak volt. A vidámparkban csinálták róluk akkor régen. Júzsin átülelte rajta a Hazel vállát, és mind a ketten nevettek. Szörnyen nézek ki rajta, mondta hézől hangosan, és bekapcsolta a retiküljét. Odalépett az egyik ablakhoz, felállt egy székre, és kivett egy kötek bankjegyet, amely a fal és az ablak keret közé volt eldugva. Vaskos kötek volt, 5000 dollár. Ennyit kapott a biztosítótól Ralf után. Hazel áldotta az előrelátását, hogy mihelyest megérkezik a postán a csekk, azonnal beváltotta Ralf bankjába, hogy a pénz szükség esetén kéznél legyen. Felvette a kalapját, kabátját, kesztyűjét, felkapta a retikult meg a bőröndöt, és miután eloltotta a villanyt, úgy ment ki a szobából, hogy hátra se nézett. A lépcső aljában megállt az összetört hamutartó láttán. Annyira hozzászokott a rendhez, hogy majdnem neki látott, hogy eltakarítsa, de azután eszébe jutott, hogy semmi értelme, és tovább indult. Ez a ház volt az otthona egész házas életében. Megtanult jó háziasszony lenni, és büszke volt rá, hogy mindig rend és tisztaság van a lakásában. Rálfal együtt ölült minden új bútor darabnak, amellyel gyarapodott a berendezés. Mégsem állt meg egyik hogy legalább hozzáérjen, még csak körülse nézett. Valójában meddő és értelmetlen volt az élete ebben a házban. A konyha ajtón ment ki, bezárta maga mögött, a kocsi feljáron a garázshoz sietett, és letette a bőröndöt, hogy kinyissa az ajtaját. Eszter látta, hogy a sógornője kitolhat a garázsból, majd kiszáll a kocsiból, és beteszi a bőröndöt a vezetőülés mellé. Menekül, szökni próbál a megérdemelt büntetés elől. Kirontott a házból, és keresztül szaladt a pázsiton. – Mit képzelsz? Csak úgy elmehetsz? – visította. – Meg se próbáld elindítani a kocsit! Hézöl már a kormánykerék mögött ült, mikor a sógornője felugrott a sárhányóra, és megmarkolta a kormányt. – Száj onnan! – sziszegte Hazel. Nem, nem szállok! – lihegte Eszter, és vadgyűlölet égett a szemébe. – Megölted az öcsémet! Itt maradsz, és szembenézel a következményekkel! Hézöl rükvesz bekapcsolt, és rálépett a gázra. Ha nem takarodsz a hágcsómról, neki nyomlak a felhajtó végén a falnak. Vészjóslóan fagyos volt a hangja. Látszott az arcán, hogy mindenre el van szánva. Úgy is minden vágyom, hogy téged is megöljelek. A kocsi egyre sebesebben gurult. A nagy juharfa már csak néhány lábnyira volt tőlük. Cikcakban haladtak feléje, két oldalról rángatva a kormányt. Eszter rémülten hátranézett, sikított egyet, és az utolsó pillanatban leugrott a hágcsóról. Térdre esett a fatövében, belekapaszkodott a törzsébe, és rekedten felzakogott. Hézel élesen elkanyarodott a fától, egyenesbe állította a kocsit, és kilőtt az utcára. Egyre messzebbről hallotta a sógornője kiabálását. Állítsák meg azt a kocsit! Állítsák meg azt a kocsit! Mély lélegzetet vett, nyugalmat magára, és hátadőlt az ülésem. Nagyobb szüksége volt most a jó idegekre és a tiszta fejre, mint bármikor, a szabadsága forgott kockán. Az imént egy is szócskával mindent bevallott. Azt mondta, úgyis minden vágyom, hogy téged is megöljelek. Szándékosan tette, hitette el magával. Ezzel az egy mondattal végre kiönthette magából az évek során felgyülemlet mérget. Szaladjon csak Eszter a rendőrségre, neki már nem számít, ő már kívül áll a törvényen. Miközben Vén központja felé hajtott, hirtelen rájött, hogy már tudja, mit fog tenni. Valószínűleg kezdettől fogva az agyában volt ez a terv, csak soha se gondolt rá, hogy megvalósítja. Délre megy. Egy déli kisvárosban új életet kezdhet. Azt mondják, déle lovagiasak a férfia. Nem fognak egy csinos asszony csak úgy feladni a rendőrségen. Még csak nem is fognak kérdezősködni a múltja fölől. eugene nem akar többé gondolni. Ennek az ügynek vége. Örökre vége. Miatta vesztette el az otthonát a biztos jövőjét. És lám Eugene soha nem is szerette őt. Nem igazság, de hát már nem lehet változtatni rajta. Megint kapott egy pofont az élettől, és tehetetlenül tudomásul kellett vennie. Jeff kikapcsolt fényszórókkal követte, kellő távolságot tartva, és megpróbálta kitalálni Hézel szándékát. Hézel elérte a vasutállomást és befordult a parkolóba. Jeff tilosban állította le a kocsiját a járda mellett, és gyalogszegődött az asszony nyomába, aki belépett a bőröndel az állomás épületébe. A kárbeslő a fejét csóválta. Rájött, hogy nincsen rendjén, amit művelt. Lehetővé tette hézölnek, hogy meneküljön. Már órákkal ezelőtt, amikor Hördékhötől eljött, jelentést kellett volna tennie a rendőrségnek, de nem tett. Ebből még baja is származhat. Kisé meg kellett kevernie az időpontokat, ha majd leadja azt a jelentést. Különben nagy bajba kerülhet csak azért, mert kíváncsi volt, mit fog csinálni az asszony. Csak szemelől ne tévesse. A hangos beszélőn bemondták, hogy a Boston-New York ki gyors hamarosan befut. Vasárnap esti csúcsforgalom volt az állomáson. Jeff csak nehezen tudta szemmel tartani hazel miközben keresztül verekedte magát a tömegen. Amikor az asszony beállt az egyik pénztár előtti sorba, Jeff a fejét sóválba elbújt egy telefonfülke mögé. Ha az asszony felszáll a New Yorki gyorsra, ő elveszett ember. De ha leadja a jelentését a rendőrségnek, Hézölt még elkaphatják, amikor a Grand Central pályaudvaron leszáll a vonatról. Még a kocsi feljárón történtek után az is valószínű, hogy Mrs. Only telefonált a rendőrségnek, hogy fogják el Hézölt. Még ha sok hitelt nem is adnak a szavának, egy járőrkocsit azért valószínűleg kiküldenek, hogy nézzen körül az állomáson. Csak érjen ide addig, amíg a vonat el nem indul. Ő majd figyeli, melyik kocsiba száll be Hézöl, és szól a rendőröknek. Aztán a bejelentés elmulasztását majd csak kimagyarázza valahogyan. De a járőrkocsi nem jött, és néhány perc múlva kiderült, hogy Jeff alábecsülte az asszonyt. Jelezték, hogy a New Yorki George befutotta a hetes vágányra, de Hazel hátat fordított a lögdösődő tömegnek és elindult vissza az utca felé. Jeff, aki persze követte, önkéntelenül elismerően bólintott. Ez ügyes húzás volt Hazel részéről. Egészen biztos, hogy valamilyen kérdéssel vagy megjegyzéssel felhívta magára a jegyárusító figyelmét. Amikor majd megmutatják neki Hazel fényképét, emlékezni fog rá, hogy New Yorkba vett jegyet. Az állomásról kijérve, Hézel észak felé indult, gyalog. A kárbecslő nem merte gyalog követni, mert félt, hogy Hézel elcsíp egy épp arra jövő taxit és eltűnik. Visszasietett a kocsiához, bár mindig utálta ha lassított menetbe kell követnie egy gyalogost. A leggyengébre állította be a fényszórókat, adott az asszonynak két saroknyi előnyt, aztán indított. Ment egy darabig, aztán megállt, aztán megint ment, és megint megállt. Nevetséges volt. Hazel egyszer sem nézett körül, nem sietett, nehogyan út keltsen. Könnyű, ruganyos léptekkel hagyta mögött a belvárost, a peremkerületek házait, és végül kiért a szántóföldek közt húzódó országútra. Egy lámpa alatt lerakta a bőröngyét, és integetni kezdett a kocsiknak. Elég nagy volt a forgalom. Jeff úgy 40 méterre parkolt le tőle az országú szélén és látta, hogy Hézől időnként aggodalmas pillantásokat vett feléje, de mivel semmi sem történt, észrevehetően megnyugodott. Jeff minden kocsi rendszámát megjegyezte, amelyik lelassított az asszony mellett. Hézől két kocsit is elengedett egymás után, a fejét rázva jelezte, hogy nem száll be. A harmadik kocsit azonban már megfelelőnek találhatta, persze nagy filadelfiai rendszámú luxuskocsi volt, mert beszélt valamit a vezetővel, bedobta hátra a bőröngyét és beült az első ülésre. Jeff elégedetten mosolyogva jegyezte fel a rendszámot, és ameddig csak tudta, követte a tekintetével a távolodó autót. Semmi kétség, nem csak szép asszony, hanem ügyes is. Azt hiszi, ezúttal is sikerült a terve, és nyomát vesztették. Nem tudja, hogy az államok rendőrsége bárhol játszva megtalál, és feltartóztathat még egy ilyen luxusautót is, ha ismeri a rendszámát, és a kocsi vezetője nem menekül, mert nem tudja, hogy potya utasát üldözik. És akármilyen ügyes és ravaszasszony hézől, ezt már nem árulhatja el neki. A vörös pozíció lámpák eltűntek a messzeségben. Jeff tudta, hogy soha többé nem fogja látni Hazel Clementet, legfeljebb az újságban a fényképét. Nagyot sóhajtott, visszakanyarodott az országútra, és elindult Vénbe a rendőrségre.